Com recordes els teus primers dies a Narcosala? Doncs la veritat és que van ser bastant decepcionants, perquè un dels objectius principals, eh, bueno, l'objectiu principal, principal que es vol aconseguir a Narcosala és, a part de que els toxicòmens es punxin d'una manera més higiènica, sense parida, transmissions, d'enfermatats i coses d'aquestes, és que tampoc ho facin al carrer, no? perquè el carrer és una via pública i vull dir, els veïns doncs es queixen de veure gent que està tirada per allà amb el mono o que està drogada. I clar, el fet de que hi hagi tanta gent i tampoc material i que l'habituament sigui molt petit, doncs què passa? Que com estan ells nerviosos i estressats, doncs molts sí que el fet de la higiene sí que l'aconseguien perquè venien a buscar les seves xeringues netes però se les enduien i ho feien fora al carrer. I llavors, clar, és bastant no sé, et desil·lusiones molt perquè veus que una part l'aconsegueixes però l'altra no i penses, clar, això falla però tampoc pots tu fer real respecte perquè no, no és algú que depèn de tu, tu pots oferir-les l'ajuda de la que tu disposes però si no disposes d'espai o ells no tenen paciència per esperar-se, no hi pots fer -hi res.